А разом із отцем Мефодієм, от якого чеський князь Бурєвой прийняв хрещення, Бурєвой також запровадив славянське богослужіння. Томився я вельме славину, усе життя хожу по чужих краях, і немає мені зупину. То вже й зупиняйся тут, у Києві. А тож, подивилась на нього просвітленими очима, це ж так просто, лишитись назавжди в Києві. Хіба є на всім світі кращий город? Для славини немає. Мистивой мовчкував, може, в цю мить перед його очима майнула ніжними барвами лагідна просторінь його зеленоголубої рідної землі. Чи, може, заграло буйногриве море, що часом манить своєю прозорою ніжністю, а часом грозою кличе на бій? А може, засліпило сонце, що схилилося зараз низько над землею, він побачив білий берег аркони і храм Світовида? Як він колись пишався ним? як гордився вільністю велицьких племен, що не хочуть нікому коритися, ні чужим, ні своїм повелителям. А тепер поблажливо кепкував над собою, знав через те свою гордість бодричі, які інші його батьківщани-словяни не можуть з'єднати між собою і стати великою державою. Світовид не здатен їх об'єднати, бо він лише береже волю старішин, але не єднає усіх докупи не учить покорі одному державцю і не підводить усіх до єдиної правди. Його роздум перервала славина, торкнувши за рукав. «Де це ти?» – мистевий стрепинув це. не відразу вивільнився від своїх, украй невеселих роздумів. «Це ще за отцями Фодія» – тільки відказав, бо не знав, як оповісти їй коротко про те, що пережив у швабії після неї. А як оповідати про все?» то й дня не вистачить. Але й те подумати, навіщо згадками знову краяти серце? Йому й без того дісталося. Але спомини самі напливали, ворушили пережити і просилися на волю, тільки б слів якось зібрати до них. І мистивой почав оповідати. Слухала славина ту сумну оповідь і не вірила, що таке могло трапитись із отцем Мефодієм. Вознесіння, падіння, Майже смерть у заточенні, а після підземелля знову вознесіння. Папа Іоанн VIII возвів його в сан архієпископа Моравії і званням папського легата. Тим самим Ватиканський владика хотів привернути до себе непримиренного святополка і відновити право для німецьких пастирів завойовувати душі славянські у державі Маймира і Ростислава. Та німецькі священники не могли довго терпіти Мефодія у цій землі. Він був живим протестом проти насильства католиків, і надумали вони убити його, знищити. Одначе підступні вбивці не віддали, що за Мефодієм тінні ходить його вірний осторожник, і коли ворожа рука підняла на слов'янського просвітителя меча, він упав не на Мефодія, а на праву руку мистевої. У Римі німецькі богослужителі знову вчинили над Мефодієм свій суд. Мовляв, Мефодій єретик. Він не вірує у те, що Святий Дух Божий сходить і від Сина Божого. Вони й самі в те не вірили, але вони кричали про це. Мефодій не визнає своєї підлеглості папі Римському. Він єретик і через те вартий того, щоб на його старечу шию накинути зашморг. У довколишніх землях слов'янських насаджує слов'янське богослужіння, поширює слов'янське письмо і сіє слово Боже не латинню, а слов'янською мовою. Папа Римський не знав, кого йомусь слухати. Одні вимагали заборонити богослужіння по слов'янськи, заборонити слов'янську писемність, спалити всі слов'янські книги. І Папа забороняв, наказував палити. Інші жахались такої жорстокості, бо вона настроювала проти папського престолу цілі слов'янські держави і їхніх гордих володарів, і тоді папа дозволяв слов'янське богослужіння і слов'янську письменність. Кінчилося усе тим, що було дозволено спочатку провадити божу службу по-латинському, а потім по-слов'янськи. На довершення папа представив до Мефодія вікарія німецького священника Зіхінга. Скільки доносів, скільки наклепів надіслав цей віхінг до Риму на многострадного старця. Виходило, ніби Мефодій зазіхав на владу папи, виступав проти істинного латинського бога. Доказом цьому, мовляв, є те, що він збирав довкола себе молодих слов'ян, які під рукою його ж учнів Морава Горазда і Болгарина Клементія переписували по-слов'янській і священні книги. Ця обада лежала й на совісті святополка. Розбещений владою чистолюбець, що поринув у грубі насолоди й утіхи земного життя, святополк мов вогню, боявся, що Мефодій розкриє правду про те, як він захопив до рук владу в Моравії. Боячись розвінчень, святополк зненавидів Мефодія і таємно зраджував його перед папою і німецькими священниками. З поверненням Мефодія він втратив спокій. Жив як муха над казаном з киплячою смолою, очікуючи викриття свого злочину проти великого славянського державця, свого дядька Ростислава. Щоб цього не сталося, хилився до Західної церкви, сподіваючись, що вона заховає його непростимі гріхи від моравського люду. Плів світі святополк проти Мефодії не помітив, як сам у них упіймався. Це вже сталося після смерті отця Мефодія. Своїм переємцем він залишив Морава Горазда. Ні, закричали правовірні католики, геть Горазда, з нього виросте другий Мефодій. Святополук був з ними згодний, він не хоче ніякого Горазда, нехай Моравським ахієпископом буде отой Віхінг. Цей шваб не буде викривати його злочини перед Моравським народом. Усіх учнів меходія, просвітителів, книжників, проповідників, переписувачів на чолі з Гораздом і Клементієм схопили, жорстоко катували, морили голодом, а потім підводили поодинці до Дунаю і залишили на призволяще. Багато тоді цих замордованих людей померло від голоду, лише декотрі дістались до Болгарії, серед них був і Местивой. Пристарезний цар Борис розкрив для них свої обійми. Болгарія під впливом учнів Мефодіївих вступила в нову смугу духовного піднесення. Аж тут нагодилась київська сольба від Оскольда. Гордослав прибув вчасно. Іменем київського князя просив прислати проповідників. Ось так і потрапив мистевой до Києва. Колишній воїн, блукач, варяг, а тепер священник і просто втомлена життям людина. Проте він знає, що до кінця свого життя має достойними ділами виправдати безцільно прожиті роки. Так пообіцяв і Мефодію, коли той на смертному одрі просив своїх учнів і прихильників не втомно сіяти зерна книжної мудрості серед слов'янства. «Святий чоловік був отець Мефодій», – сказав Мистевой і додав, «Великі муки прийняв одне людів». «Але чому він не пішов у царгород? Там же були у нього захисники». На той час захисників тут уже не було. Фотія зіпхнув кощавий Ігнатій. Новий цар Василій Македонянин хотів, щоб його злочинне вошестя на престолу святили і патріарх, і папа, тож на догоду Ватикану випхав Фотія і повернув Ігнатія. Та вже вони примирились тому і ще раз відлучив від церкви. Мистевой уже не оповідав, бо достеменно не знав, що відбувалося на вершинах духовної влади. Щоправда, йому було відомо, що Мефодій один раз їздив до Фотія. Патріарх і цар Василій дякували йому за вірність православ'ю, обдарували увагою і ласкою. Та що з того, коли все життя, всі сили старця уже лишились тільки в минулому? Він повернувся до Моравії з благородною місією – передати свою справу учням і остаточно утвердити свою віру в них. От тоді Местиво дав йому свою обітницю. «Царство йому небесне!» Тихо промовила Славина, коли мистивой замовк. «А то тебе просьба мистевою, що щодо сина. Врозуми його мудрістю своєю, укріпи в його душі віру, має міцніше тримати кермо державне в руках, і нехай не боїться гріха. Конче треба Мистевою, додала пошепки. «Незвичайна просьба твоя, Славина», – розгубився священник. «Віру в душу людську силою не втиснеш, кожен має до неї своїм розумом дійти». «От тож і поможи!» – сказала і втомлено поклала на коліна руки. І подумала, що мистово і правду мовить. Коли немає в душі власної відваги, на чужій далеко не поїдеш. Не поможуть ніякі боги. І все ж попросила, поможи, щоб древляни визнали їхній лукавий ніскинь. «Знаю», – перебив, – «уже думав, піду я до того ніскині сам омирю як не словом Божим, так мечем двосічним». Славина недовірливо зіркла на його порожній рукав. Местевой прихопив її погляд, сказав, «Нічого, справлюся й однією, але ж у Києві є віче, чи підпирає воно князя?» «О, те віче, і ще князь Тур розігнав його, бо там завжди коромолили бояри київські, і більше не збирається воно». Добре було, аби осколь добі перся на його силу. Але справді чи й треба? Знову там візьмуть верх бояри. Підімнуть князя і його силу. Вечір накинув свої золотисто-бузкові шати на притихлу пущу. Славина поволі простувала знайомою вже стежиною. Лічила свої кроки по цій землі, як свої літа. Лічила зорі на небі. Подумки зверталася до них, чи може до бгів старих яких не могла відкинути від себе, бо не хто інший, а вони, випликали в ній кожне слово. От і добре, що тобою піде до Ніскині, він теж за Оскольда. Усі правдиві душею йдуть за сином її, а коли з ним правда, бути йому вічним, бути вічною і його державі. Всі ті життя і смерті. Рід приходить і рід проходить а земля перебуває вовіки. Із Екклезіаста. Сонце уже високо ходило над землею. Скресли ріки, і крижини безладно громадились і шурхотіли у течії повноводдя. Чорні хвилі потужно вигойдували на борунистих гребенях посеред тріскотливих крижин широкі київські лодії. Князь Оскольд поспішав додому. Поспішав із Полочинни, із Смоленщини, де віднині став твердий непохитно. Там же залишив прах свого отця, велеможного полянського князя Тура, якого Ромеї й Хозари прозвали Диром. Віднині попіл, що лишився по його спаленні, поріднив полян і кривичів навіки. Полоцький князь Ізяслав збіг зі своєї землі, опинившись у Новгороді, не захотів поклонитися Оскольду. Та тільки злевчинив полоцький князь, мовив, Своїх богів Стрибога й Мокошу боронитиму мечем скільки світу в очах. А побіг під захист чужих богів Велеса і Хорса. І виходить, що ті боги мають також повстати проти полянських кумирів. Не по це? Володарів багато, і кожен має своїх богів. Вони ворогують між собою і спричиняються до того, що родичі між собою б'ються, намагаючись вивищитись один над одним. Оскольд пригадував слова матері своєї, і священника мистевоя пригадував. Мудро йому радили, коли мовили: Зроби одного Бога в своїй землі, і тоді станеш єдиним керманичем в ній. Єдиний Бог це щит, що єднатиме і охоронятиме твій люд. Він тобі буде мечем, яким ти вразиш кожного, хто восстає супроти твоєї правди. Справедливість цих повчань бачить нині і сам.